Я її не чув. І щоразу я казав, це все окей, настільки формально, що її запитання, котре вона не припиняла ставити через свою вихованість, втратило свій сенс. Наші слова зовсім втратили сенс. Вам не страшно? Птахи ніколи не спілкуються між собою так, як це роблять люди. Птахи співають. Птахи розповідають. Птахи попереджають, кличуть, сповіщають про біди, радощі, небезпеку, їжу, тощо. Птахи прислуховуються одне до одного. До них прислуховуються і люди – а що роблять люди зі своїм умінням говорити? Пусті слова. Формальність. А ви бачили птаха, що співає формальності? Люди спрощують слова, наповнюють їх іншим смислом. Крадуть, перекручують, недбало ставляться кидаються ними, жонглюють, використовують, усе роблять для того, щоб заплутати собі подібних, аж потім дивуються, чому їх ніхто не розуміє. Люди говорять кожен на своїй мові. І байдуже, розуміє тебе інший чи ні, бо йому теж байдуже, чи почути що він намагався тобі донести. Батькам вподоби була моя поведінка, тому що мати з власного досвіду знали, як боляче, коли тобі зраджують. А батько, як усі чоловіки, що зраджують своїм жінкам, зовсім не шаленів від того, що так само роблять інші чоловіки, тим більше його власний син. Вони чекали. Знаєте, як утомлений господар чекає, коли нарешті гості розійдуться по домівках. У своїх мріях він бачить чистий посуд і себе, коли поринає у відпочинок на рідному ліжечку. А гості все не йдуть. І на коня їм уже не наливають, бо цього прозорого натяку вони не зрозуміли вже тричі мовчки чекає, бо, знає, коли-небудь вони підуть, коли-небудь посуд буде вимито, і коли-небудь господарів кладуться в свої ліжечка, і все буде добре. До того ж, так чи інакше, але вони пам'ятали, що я їхня дитина, що про мене треба піклуватися, ну, принаймні, годувати і питати, як ти. Я не заслуговував на їхній погляд на розуміння. Але я міг розраховувати на батьківське співчуття. Як казала сусідка Ганна, тій самій Ларисці, котра відкрила мамчені очі на теплі стосунки Ганнусі й мамченого чоловіка, я не розумію: ти, хто дівчинка чи вовк. Вони розуміли, що вони. Батьки, а не вовки. А я перебував у снах. Скажіть, що означає, коли людині сняться чужі сни? Хтось натиснув на гальма, сховані в моєму організмі, і ноги з них не прибирав. Спочатку я вирішив, що треба скористатися нагодою і трохи відпочити. Але це трохи затягувалося. Мені ніхто не телефонував, я нікому не телефонував. Я жив серед близьких мені людей, але тільки дратував їх. Порушник спокою. Як це жахливо. Ви були коли-небудь порушником спокою? Коли це не говориться вам у вічі, то це відчувається щоразу, коли ви доповзаєте до кухні, щоб залізти до холодильника, чи вмикаєте телевізор, чи шелестите сторінками книги. Ви це відчуваєте в мовчазних спинах матері та батька. З того, як мати здригається, коли ви берете улюблену кицьку на руки. Потім я почав Телефонувати сам. Мені потрібна була робота. Грошви на рахунках залишалося несказанно мало. Більшість партнерів тестя говорили мені, що я дуже вправний керівник, що вдало керувати бізнесом закладено в моїй крові. Дивно, але одночасно з кінцем мого шлюбу з моєї крові, наче, хтось висмоктав цей бізнесовий хист. Усі ті, хто називав мене синку, плескав по спині, посміхався та пригощав дорогими сигарами або з повагою звертався до мене Станіславе Владиславовичу, вклоняючись майже до персіянських килимів на підлозі мого офісу, раптом не могли пригадати, хто я. А куди ж їм було згадати про хист до бізнесу в моїй крові? Де там? Стасику. Ігор Григорович завжди був занадто прямий. Ну, такий прямий, що його ніколи не брали на переговори після кількох казусів. Насерев найбільш невідповідний момент, так зауважував мій Тесть. Стасику, ти що, не розумієш, що для тебе в цьому бізнесі місця вже не існує? Ти, до речі, не дуже шкодує і вбивайся. Відверто кажучи, ти і тоді займав чуже.